left front. en timme idag det här återkommer med jämna mellanrum vad det nu beror på om det är sabotage eller någonting jag tycker de ska hitta felet så många gånger är fel med hela och så går det ett tag och sen så blir det fel igen och det var väl idag nu när det var det så våldsamt regnväder väder och händer väl någonting för igår så var det allt är okej och så vidare. 8121 när ska radion på. Jag väntar här. Och temperaturen är plus 26 grader 1014 hektar på varumeten visar den. Hoppas det ringer någon idag. Annars så blir det svårt att hitta på vad jag ska köra här jag fick ju en skiva från Gunnar också med en hel eh, svensk musik och det, jag får väl spela den också. Jag hoppas det hörs överhuvudtaget vad jag säger. Det ser ut, det går ut i alla fall med instrumenten, men hur, hur, hur det är det sämre? Jag kan inte göra något åt det här avbrotten eh, på linjen. Den återkommer om och om igen och så det är tyvärr eh, en axel med minärradio att man inte ska ha egen sändare utan att det ska behöva skickas långa avstånd in i stan och allting till en sändare där Kunde man stå på en egen sändare här vore det betydligt enklare 8121 och nu ska radien på jag hoppas att inte alla är ute på landet nu och så och det är det som gör det kanske Ja, jag får väl fortsätta på den här skivan. En kort bas. Ja, det är syns det ska om Någonting se. Hallå? Ja, hej. Ja, hej. Det är en brum. Ja, det är fel på programledningen Brummar eller susar. ja jag vet det, den är trasig nu igen varje gång man med det så brukar det kunna fungera ett tag och sen är ju tillbaka igen det är så konstigt här det har ju varit så endast när jag började med den här rad den gång i tiden jo då, jag vet du på bussvön nu strider du bumma det är och det är på Ja, det ja men det vet jag. Det finns gamla inställningar sedan den tiden. När jag hade självvetten blev det där. Det var nästan så att uppåstå ut sina verksamheter En gång i veckan eller två gånger i veckan blev det fel. Ja, ja. ja det Ja, jag ska göra det nästa vecka. Nu är i helgen. Ja, på mandag. Ja, just det. Ja, hur är det annars? Det är ju sommar och varmt. Hur passar med dig? Ja, det är mycket bra. Jag skulle vara i bättre temperatur som där vintrarna. Det är ett för mig att jag blir så stel och förstörd och ramlar om kullen och benen blir så stela. Ja, det gäller. när jag känner ju när jag går. Jag får gå väldigt sakta försiktigt. om jag inte ska kunna ramla omkull. Ja, det skulle vara ett par Ja, det hjälper inte mycket. balansen som inte och riktigt är okej känns det som också. Ja, jag, är, jag har varit på land nu. Ja, det har väl skönt. Jag har varit länge. Sommarvärmen kom när man åkte hem. Ja, det brukar ju vara så. så här innan, där fick man se, hade man 18 grader mitt på dag Ja, Och det blåste nog. Ja, jag lider ju väldigt så att Lasser, fick, eh, jag är som... ledsen. Dog i vinter, så jag har varit ensam här. Ja, det var jag. Jo, så man fick sitta med kofta mitt på dagen och mitt i sommar. Ja. Jaha. Ja, annars. Nu kalvotan. kan man inte ha någon tröja på sig då svettas man. Sen ja. när man åkte hem så blev det 25 grader eller 29 eller vad som Ja, då var det slut. Ja. Det är ju värre än när det börjar regna och regna bort hela sommaren. Ja, det är det jag ska ta upp och hålla lägre. Jag ser ju det på instrumenten det är inte okej okay här. Det är sorgligt att huvudverksamheten mer eller mindre blir det här. Jag hade så mycket krångel i början med det där så att eh, den här studien har för att det alltid är fel på allting. Ja. Sånt. ja, jag hälsar till de jag brukar hälsa. Ja. Vi säger så så länge. Ja, hej. det brummar rätt ordentligt tror jag här också så. men nu är linjen ledig på 81-21-00 annars får jag spela någon låt nu men du har synd det ska hända idag nej en timmes sändningstid är. Eh, och så 81 21 0 det ska radion på ja jag sätter på en låt kort paus Kan jag kan komma en till. Hallå? Ja, hej det kan Kent. Jag ska bara säga att det låter... Ja, det är fel ja, men nu det låter, på... ja. Jag vet, det ser man genast. men det låter bra när man lyssnar över nätet. Ja, det, är, det vet jag inte hur det går Nej, till. Det är för att jag jag är inte... Ja, men det är därför jag ringer in och talar om det. Att ja. om du lyssnar på... På, eh, Iphone och liknande Då låter det inte så illa som det gör När man lyssnar på SM Nej, nej, nej Jag vet inte vad som sker jag, jag sänder inte på nätet Så jag har ju inga rattar jag kan skruva på nej, en men jag talar om det att de ja. som, Om det nu mot Skulle vara någon som lyssnar på nätet Ja, det så. låter för bedrövligt Man lyssnar direkt här i, Det brummar och det har sig Ja, ja, men det, det hörs i alla fall där Nä, ja. Skulle Gunnar, skulle han sända något idag? Ja, det gör han väl efter klockan sex en halvtimme. Det, det är konstigt. Alternerar hela tiden. Ja, men är det livesändning eller inspelat? Det vet jag inte. Om han har, vilket han har gjort. Det gör han ju inte ens här i Stockholm. Ja, men har han skickat någon serie till dig? Det inte Nej, bra. ingenting utan det sänds via. Du vet, att sår internet igen Ja, det är det, jag kan lyssna på nätet alltså. går det Åh, det, det är ett jäkla Varför ska man använda det när det blir fördröjningar Och konstigheter och allt Det gör ingenting man... Jo, men det är ljudkvaliteten ja, Men då kan man höra vad eh, folk undersöker säger man det på ett oceanoskop Ser man ju hur förskräckligt sårligt det är Ja, men då kan man höra vad man säger Ja, vi säger så, hej då ja, hej Ja, det är inte roligt det här alls. Eh, har du välja på att antingen försöka sända eller ställa in sändningen när det är fel på ledningen. Eh, det är inte roligt alls det här. Eh, och om man inte får ha egen sändare då skulle eh, det säkerheten bli mycket, mycket bättre. Nu eh, kanske en signal till. Tack. Hallå? Hallå? Ja, det Ja, just i fel nu på den här ledningen. Ja, du har ju nämnt någon gång tidigare så där under året. Vad på en helhjälp brukar det vara som biff? Är det Oskar som står ner? Nej, det kan det inte ha varit. Då hade det slagits ut helt. Men i början så kom jag inte ut alls från första ögonblicket. Jag vet inte vad det var. Och sen plötsligt gav sig det. Ja. Ja. Ja, men det var en regn i idag. Och jag, men verkligen inga överspänningar här inne, eller det brukar ju bli om det åskan står ner någonstans. Oj då. Ja, ja, men det är ju verkligen på så sätt att vi inte kan... Ja, ja, det går inte att göra. Ja, det är svårt att Du jobbar ju inte med, med reparationerna. Där. Nej, jag kommer ju inte åt. Jag har inga nycklar till alla skåp. Och du vet ju vad, hur det krånglade hur tidigare när jag började. Det var ju ett tälende. Mm. Ja men det är ju fantastiskt att du går, kör du nu typ att du har antennen bara som krigar ut? Ja, antennen fungerar inte ur länken tyvärr. Den är trasig, den gick ju sönder och, och det börjar bli vissa problem nu att få ordning på den. När jag inte ja. kan gå upp på taket och rustera och inte, ingen vågar gå upp det, det taket är så dåligt. Ja, ja. Och, och spikar har bort och brädrar har och därför däcker taket. Det måste ju snickare som spikar om hela taket och de vill ju helst byta hela taket då. De har moderna metoder att bort hela taket och lägger på ett nytt. Och det kostar ju 200 000, det har inte en Nej, det blir Värm med jordvärm och det kostar 200 000 kanske. Ja, 160 eller 180 tusen. Det beror lite på hur komplicerat det blir och installerar det. Gör man säger så här: ett nytt tak 200 tusen. polvärme eller jordvärme 150 tusen. Ja, det är en halv då. miljon jag upp i jämförelse ja, det blir ändå Det är en ett upp i 200 tusen där. Ja, och här ligger nästan. Det kostar ju flera miljoner nu när de säljer dem. Ja, ja. Men Gör, det är inte där som du säger. Man kan inte göra mycket ibland, fast vill jag Nej, det går inte så osäker. Jag är på benen. Jag vågar inte försöka gå upp på det här taket. Jag skulle ha ja, ordentliga ja. takräcken som stoppar mig om jag skulle ramla om upp där uppe, ja, är det, det Kan det vara den här behandlingen nu det, som har orsakat att balansinheten för att stäcka lite mer? Ja, det, det jag vet inte vad som händer plötsligen. här jag ramlar ihop och blir med västlös i tredjeringen här inne sen. Ja, men nu har det väl gått bra Det är ju bara, bara rena gissningar det kan mm. jag mer att det har hänt någonting I lilla hjärnan, en blodpropp eller någonting Men vi ska inte prata sjukdomar Nej det Det tycker om Nej, i är Jag fortsätter, eller vi fortsätter att station Eller station Georg, station p stationförs Vi håller kontakten Ja, ska du äh, prata om sjukdomar Får att ringa mig privat äh, Någon gång Ja, ja men det. Det, det, det, Där är ju ingen annan som hör Som blir förbannad på det Ja, då. Jo då ja, Vi får lika mysa du och jag då, när vi pratar om våra krämpor Ja då, hej hej, hej, hej. <skratt> Ja det var det samtalet 81-210 och det är öppet för nästa Och jag väntar annars får vi försöka få igång det, en låt varannan och jag ska försöka släsa en en låt. Ja, telefonväkter i här på i 21 0 och jag väntar på att det är någon som ringer. Annars får vi, vi fortsätta med musik eller någonting. Eh, det är bara så att det ska hända sådana här fel eh, när det är så pass lång eh, eh, programtid idag. Och man ska inte behöva använda internet, tycker jag, eller radio. Hade vi haft en så hade hört, det hörts en stor del över landet, det, och i synnerhet på nätterna långt ut i Europa, allting då hade det blivit en skillnad. det har jag ju vet erfarenhet själv är mycket bättre rik när det fanns mellanboksändare på mellanbok många då fanns det ju sändare i Hörby och i Falund och du vet så gott som många små småstäder hade stationer här i Stockholm hade just många stationer, Det gick ju ganska långt också och Göteborg och det, det, det, jag minns det, det fanns flertal stationer och då var det, det så samtliga sändare här i Stockholm mer eller mindre bra Men de hördes 81-21 om du ska radion på Ja vi får ta en låt till Ja det kanske det kommer något Ja hallå Om det här är en riktig idag. Ja Ja, hej, gej. Ja, hej, det är dåligt idag. Det är fel för främledningen, tyvärr. Ja, det är Martin till ja, det. Jag kan inte göra någonting. Alla fel som är utanför styrningen är maktlösa inför. Ja, du hör mig i alla fall. Ja, då det gör jag. Ja, ja då hoppas jag aldrig med dig. Ja, det är ungefär som vanligt. Det är bättre när det är varmt. Kan du inte spela upp något program med Guds nu som gamla tider? Ja, det vet jag inte om jag vågar. Maria kanske är avliden och kanske man inte ska spela. Utan som man har talat med någon om tillstånd att göra det. De kan göra en helt annan uppfattning nu ja, idag. Ja, det tror jag Och det är människor kan bli äckla förbannade och stämma en med det. man gör. Äh, jag tror att de bråkar väl inte med dig. Ja, man det är... vet allt. Jag är ju försiktig här. Jag ska inte göra dumheter som människor inte får göra. Men gamle Lennart Kramers, det var ju en väldigt sin godsman, tycker jag alltså. Ja, är... ja, men så... ja, jag är ju inte... inte... det minst du... de här kanske andra där i godsbönhus kanske var lite konstiga, men tycker du inte att han var en väldigt fin man alltså? Jo, då, han lät ju så, men eh, så länge de inte kan bevisa någonting, utan det... Ja, i precis. sanning I, då, då, får jag då, prata då, ja. färdigt det, det, det var ju såna i Göteborg när jag var liten och jag bad ju dem att de får nu väl se att en ängel kommer fram och att påtagligt kan ta på den, då, då tror jag på det, men det är inte. men det lyckas som de aldrig mer. och då blir du väldigt förvånad då alltså nej förvånad blev jag inte men det stärkte sin min tro att det inte finns träffade du länas kamer någon gång jag har inte träffat honom. Det, han dog ju innan eh, Studio 88 på Gotlandsgad. Han stängde. Ja, han dog 86 var. Ja, jag kommer inte ihåg. Det var länge sedan. Jag hörde honom många gånger. Han pratade ju mycket där i Studio 88. Jag hade ju den här studien, men det dröjde innan jag fick föreningar här. Men då låg jag ju på Radio Sydåst i början. Ja. Men tyvärr... Ja. Det verkligen... Ja, det, det är tråkigt, du är ju väldigt kunnig, tekniskt och så vidare. Ja, Men när finhet... det gäller de tekniska de livs och existentiella frågorna är du väldigt avspärd på många sätt. Ja, så länge jag inte kan få ett bevis på någonting. Jag ska de, bara de, de, de, gå på en gammal sagobok som Bibeln är snarast. och de, ja, de, Det är, de, är de, de, motsägelse de, saker om man läser det där de, de, de, Bibeln är absolut ingen sagobok Det är fruktansvärt heder att säga på det sättet. Ja, men då kan får man då inte. Då, då får någon ängel komma fram och förklara det här förbi. Ja, för mig. det hoppas jag i så fall. Ja, i så fall är det bara någon som spelar teater och människor. Det finns inga riktiga. Ja. Då får vi hoppas att teatern upplöses. Så, så får man inte säga för Bibben är faktiskt Guds Ja men å andra sidan Det är väl eh, skrivet Det passar väl ganska bra då Dåtida människor och skämmar dem till lydnad Det var innan det fanns några pistoler Och innan de kunde kika kri eh, Då skämdes de till lydnad I mörka kyrkan ja, och, ja. Och, och var tvungna att gå i kyrkan eh, Du vet annars så gjorde man Nästan ett lagbrott Ja, ja jag får då lägga bibeln åt sidan Och osäkra med revolver Ja, det är ju så nu Nu är det ju ja, ja. snart bara sånt som gäller. Det är ja. ruskigt alltså. Och ja. det finns ingen, ingen samhet mellan människorna att det är pengar bara som gäller. Har man inte pengar så är man värdelös. Ja, det får, får man nog tänka om när det gäller bil. Ja fast den eh, svänger Då måste ju just en, Det minsta eh, påtagliga bevis Komma men det hände inte Och då skulle inte mamma råkat ut För så mycket som hon gjorde i sitt liv eh, Sen fick jag ett barn Som dog efter två eh, Timmar och allting och, och, och sen var det, psykiskt sjuk ja, Och pappa dog att, eh, för att prata färdigt När jag var 48 var år och så vidare Ja, ja. Och så var det ja Ja, ja, ja, jag måste ju försöka Ja, jag ska inte avbryta nu. då Nej, men man måste ju försöka berätta det i sin helhet Annars så är mm. eh, det ju ofullständigt Så kan man ju missförstå det hela ja. Med Och det, det, det, det, det är ju just det Och ändå vara en religiös familj och allting Ja, att, att Jesus blev korsfäst Var inte det en olycka också då? Skulle det inte få hända heller då? Jag vet inte. Det är bara de där skriverierna. Jag, sa, det, det, jag tror mer på det när jag ser det själv och inte läser böcker. Ja. Det, jag ja. tror på, på radioelektricitet. Jag kan ju konstatera att det finns elektricitet. Jag upptäckte det redan när jag var tidigt, när jag var barn. Man kan ju få stötar på det, man kan få tända lampor på få batterier och allt möjligt. Ja, du är nog säkert väldigt klok, men du är inte tillräckligt klok, så jag förstår det. Nej, radio kunde jag ju konstatera när minsta lilla sändare hördes långt bort. Ja. Ja. Ja, ja. Det... ja, jag ska inte uppta tiden mer. Jag önskar allt gott och du är på många sätt bra person, det tycker jag. Men det är vissa saker som du måste komma underfund med. Tack. Ja, det, det är mycket jag skulle börja komma underfund med. Varför ledningen som görs på sig. gång här ja. och så vidare. Men eh, det finns ju vissa som har eh, vissa åsikter om det. Eh, ja. det, det. Det passar väl inte att jag sitter och sänder? Det passar säkert. Du får tycka vad du vill och det ska du få tycka också. Ja, just det. Men jag tycker det här skulle kunna bli definitivt reparerat någon gång. Alltså. Ja, det kanske gör det också. Ja, ni har kablar får väl hänga upp i så fall om ja. vi tittar felet. Ja, jag har lite planer. Vi, vi, vi återkommer kanske. Ja, vi vill jag släppa samma. Ja, nu ja, släpper vi hej. Hej då. Ja, det var 5-12 ledigt här på 81-21-00. Jag väntar här. Jag ska jag försöka starta en låt igen? Det brukar ringa när jag håller på att starta en låt natt. Ja, jag får försöka starta en låt. Gäller att det går långsamt att man inte har den när det samtalet kommer Ja, där kom det i samtalet Jag hoppas i alla fall Ja, hallå Hallå, hej det är Lennart, Thäls till. Jo då, efter omkringheterna väl Klarar du värmen väl? Ja, mycket bra Ja, det är just man ska inte klaga upp. Jag sa det till en bekant idag som jag träffade han pustade lite så där och var lite svettig men jag sa det, bästa bäng till honom, tänk på hur det var i vintras när du ja, skulle ja ut. det var ju det som i, man jag inte sköttes vilt, mig. Nej, förr eller senare kommer någon så att du på mig, jag skulle behöva immigrera helt enkelt jo då är vintern när, när det var så eländigt att man inte sköttes. Nu har sköttes nej nöskåren. man går och halkar omkull det var, om kull, då. Det var all kritik ja. och det var ju det där, det var ju, det visade sig, det var en undersökning man gjorde då det visade sig att man fick in så mycket eh, folk och patienter då på akuten på Södersjukhuset ja, Sörs, alltså, så det, det var ju otroliga kostnader för samhället det, där. det var många som bröt dårbenshalsar och så var det ju handledsskador av olika slag ja, och och men... våra som hade förfallit och ren tur att de inte avled ja med detta jag hårda stag med högmet på tredjus. Det är ju tre dygn efter att jag, jag lyckats att ta mig hem hit och in här. Men sen så följer jag ihop här på golvet och låg i tre dygn. Ja, just där. det är trist. det och tråkigt om man kan åka illa ut. Jo, men alltså, beträffande sommarvärme, värmeböljan, hur länge det varar, det är frågan. I morgon på sig, det enligt rapporten och tidningen här Dagens Nyheter, att det ska bli 22 grader i morgon idag. Igår var det faktiskt 29 grader i Stockholm. Ja, jag visade det för 26 grader för ja. en stund sen. Jag brukar titta lite på temperaturerna inom riket och även europ europeiska och temperaturerna och de har ju en lista alltså, eller de har en, en, en, en sida där man kan och läsa av temperatur. Berlin hade exempelvis 35 grader. De ja. brukar ungefär ligga på samma mått som vi har här när det gäller kyla och värme. Ja. Och de hade 35 grader. Det är, me det, det, det är mest jag har upplevt vid ett tillfälle och det fanns det det var 75, då var jag ute, utsatt då var det hett, då var det 70, då var det 50 grader vi hade 48 grader på eftermiddagen när vi kom, ni landade i Tarskent och den dagen på, så var termometern uppe i 50 grader alltså ja. och det får jag förlita mig på för jag fick information från en turist och då när vi gick av planet då det var som en, en ugn när man klev ut i. Det var ju konditionering på planet, vet du. Ja. Och då, då skrattar hon den här tolken om var svensk talande. Där. Då säger hon, ja det är 48 grader. Och snitttemperaturen här i Tashkent i juli månad när det är som varmast, den ligger på 31-32 grader, så ja. Och eh, ofta så är det som är Bagdad. Där ligger temperaturen, man kollar där ligger temperaturen runt medan 40 till 45 grader vid den tiden på året. Och det ja. var ungefär motsvarande vad det var det varit i Tashkent. Och då dagen efter då skulle vi göra en samling där klockan 9 på morgonen. Ja. vi skulle fraktas i en buss ut till en stor enorm hall där de hade en jordbruksutställning alltså. Ja. Och de visade potatis och de visade andra rotfrukter och grejer. Och man var så förbannat trött. Och man behövde inte gå och pinka på en hel vecka vet du. Nej, just det. Man blir mycket svettas ut. Jag märkte att jag behöver inte kissa så mycket och, och det, det, det jag dricker går åt på samma sätt i kroppen eh, igen på vintern. Då blir det ständigt kissande om jag dricker för mycket. Du får tänka på en sak nu de här dagarna i år när det är varmt, att du dricker mycket vatten. Hörra. Ja, fast en vattnet här är inte roligt, jag köper ju soda. Ja, men du har, väl, du har väl vanligt kranvatten? Ja, fast det smakar ju så rostigt och dant och förskräckligt. De här rörledningarna här, stammarna skulle ju byta bytas i så hus och allt. Har du väl, spolar du först innan du går Ja, fast då störrar ju vattenmätaren. Blir det brunt eller? Ja, det gör det ju nästan alltid. Det blir brunt? Och det minns jag ju redan de klagade ju på det hus som nybyggt också att vattnet blir så brunt här och tätten blir inte ren på det där viset Kok Kokar du vattnet innan du dricker det? Nej det gör jag inte, jag på sådana elräkningar jag måste försöka spara på sommaren bara för att kunna klara 7000 i el elräkning varje månad du vet i inte. Ja det är kämpigt för det med el och så. Ja, du, det är felet vad det är. Får jag, jag att prata om en sak? Du vet att det är att jag satte in elvärme utan att jag tilläggsisolerade, bytte till teglasfönster ja. och allt som man ska göra när man sätter in el. Jag satte ja. bara in en elpanna och det var felet. För, för oljan gav mycket mer Bränsle eller värmekalorier per timme. Det kan upplysa ryssarna om det känner de flesta till att. 67 miljarder kronor har Vattenfall gjort i alltså. Ja, jag hörde det ur vanliga Det är ju otroligt egentligen. 67 miljarder kronor. Och man har skrivit ner företaget med en, över 30 miljarder. År. Ja, och någon kunde ge med en donation. Och och man har ett som är helt. Man har satsat på brun. begrepp om hur man ska sköta det här med integration hur man ska äldreomsorgen utan nu ska pensionärerna få 200 kronor lägre pension nästa år och ja, hedna, vi... hedna missionen den ska rulla på ja, vidare, och alla sitter och rullar tummarna de försöker är det är så beklagligt De pensionärerna snabbare genom att de inte får den rätta sjukvården så att vi pratar förbi varandra men jag, jag får i alla fall säga så här i år att jag håller jag säger fortfarande, jag säger med bestämdhet att du är värd Sankt Eriksmedaljen. Ja och men det är att... ju bara en, en peng kan man säga. Det, det hjälper inte mig här mycket. Och sen tycker jag SD kan hjälpa till att ge dig lite bättre arvod betalt. Ja men det ska ju med vara dator, så fint med datorer och allt möjligt idag och helt an, andra ja. grejer. Det, det, det vet du vet det ser ut dessutom kan inte Se till bra för att på bildskärmar och sånt där. Och är ju nu mer. Har du Du får sända ut något SOS. Ja, det hjälper inte. Du behöver ha bättre vatten. Det börjar med. Ja, skämt och tidigt ska jag inte skoja om det. det. Jag tror ju att ditt vatten går att dricka i alla fall. Ja, men jag måste ju ta ha något annat. Ibland smakar det smakar så äckligt det de, de är en del som klagar på vattnet men det finns ju tabletter att köpa och lägga i alltså, men det borde ju kolla det där med vattnet där hälsovårdsnämnden ja men det finns ju ett, ett reningsfilter som en del skaffar i källan eh, du, du vet som renar vattnet så blir det mycket bättre men det kostar ju det också 30-50 ja just det mer. jo då hör du du får spela någon trevlig låt nu så vi blir på bra humör Ja, jag får ta den skivan som Gunnar... Ta någon svensk, du vill gärna över Tåv eller någonting. Ja, ja, men jag får ta den som Gunnar skickar. När ja, är bäst. och vill höra. vi får lyssna. Du ska ha så bra då, hej då Georg. Hej. Ja, vi får se om vi kommer igen till. Hallå? Nej är där Martin igen. Det ska vara uh -huh. väldigt kort. Ja. Uh -huh. Men det här som Lennart sa nu alltså. Att myndigheter i våra verk har slösat bort miljon, miljardtals kronor alltså. Och det får passera. Tänk om det alldeles kristna människor. Ja men det är beror på dålig utbildning. Nej som bestämmer, det är människor som, är, äh, som äh, bara vet, tror är som tror på det materiella och som är materialister det är sådana människor faktiskt ja, men tog, tog man men tar man försvåra jobb, som man inte har kompetens att klara Nej, av. du har fel Tänk om det vore människor med andlig insikt som satt på de där posterna då skulle det ändå de inte ha förskinsatt svenska folkets pengar Men jag hatar de där i Göteborg som sa att det är det radiotokerier när du håller på med som förstör allting för dig Ja, men... Äh, alltså du du kan inte bara låta radiotop. Du alltså, skulle det, ta ett kyrkligt... Kan, du kan inte låta det styra hela din tillvaro. Ja, men nu är det så att jag trivs bra med det. Och det, det skulle kunna gå illa om inte jag inte hade någonting att hålla på med. Då kanske jag skulle bli så deprimerad att jag skulle ta livet av mig då. Det här håller mig igång i alla fall. Då, då kunde jag spännande. bara fått... Bet, det är synd bara att jag inte bor i Amerika så kan jag en egen radiostation med lite ja, anställ på anställda människa något väldigt för ljuget självsliv om du tycker så nej nej nej halleliv ja, och sånt där. vad ska man hålla på att be för i tumma intet uh, det, du vill prata med i radio då, är, då går det ut i, i världsrymden och allting då är det nämligen så att din radio är entusiastisk det är ju väldigt fint med radio och så. Men det har blivit en avgud för dig. Ja, men jag plattigt. har ju sett en del grejer. Du vet, och det är på god Nej. väg. Du vet, det är för komplicerat att förklara och för långt. Jag kan inte hålla ordentligt föredrag. Jag har inte utbildat på sånt eller någonting. Utbildad. Det behövs ingen utbildning. Det behövs vanligt sunda mänskliga intuitioner för sådant. Ja men man måste ju hålla sig till fakta Ska jag förklara hur vissa saker fungerar Då tycker folk att jag pratar ur huvudet på dem ja, ja, ja. Men det går däremot som jag pratar med en professor Eller förklara någonting, de hänger med jag har märkt Förklara för mig då Ja, jag vet inte vad jag ska förklara, jag förklara det, för det är mycket som nu. hänger i radion Det tar många timmar Man skulle förklara bara i vissa grunder Nej, det gör det inte Lyssna. Du vet ju Maxwells ekvation Som förutspådde Elektromagnetiska vågor och radio. Ja, men det kan du göra. Jag har studerat matematik Jag har 60 poäng i matematik på universitetet Förklara för mig då nu, ja pappa. det går inte per radio och dessutom är jag van vid att Nej, de brukar reda på en svart tal Nej kan inte förklara någonting alls Så är det faktiskt Ja men annars skulle jag inte få igång de här apparaterna byggde när var barn och allting Små radiosändare, små mottagare Kristallmottagare Allt började fungera Ja det är Jag är högaktare för din det dessutom din fungerar det så bra som pappa igen. sa Men äh, äh, du vet där han var rädd för att det störa grannar och annat. Ja, ja. Ja, du har låst fast dig tyvärr. Det, men då var jag, jag ganska liten vi då. Med ingen ja, men varför eh, skulle jag ha supit ihjäl mig eller rökt i mig som många har gjort? Eller eh, haft något annat eh, oskist för sig? Nej, det förordar jag inte alls. Ja, eller överhuvudtaget ett dåligt levande att håller på med brott och råna banker och allt möjligt. Ja, spännande. Spännande, spännande. Ja, det tycker jag inte. <laughs> ja. ja, men du är, du är bra på ditt sätt, men vi kommer nog ingen vart tyvärr. Har det så bra. Ja, hej. Ja, det är en med då, Men så länge inte... Äh, När folk ska dra, drabbats tråksatt att de med kristna. Ska vi se om det kommer ett samtal till... Äh, det är kring kring. Hallå? Ja, jag, jag hörde på din sändning här angående. Men jag tycker det är bra att du håller på med radio, förstår du? Ja, jag, jag tycker det blir en, en bra hobby att hålla på med. Och att... Jag märkte att jag skulle kunna utveckla det men sen bor man i ett land där friheten inte tillräcklig för att kunna starta en egen radiostation och jag var förhindrad att komma till USA som pappa trodde det var den bästa lösningen Ja, ja just det men jag, jag tycker det att du inte gör klart den där känner du har sagt en gång i tiden Ja, jag har ju förklarat, nu var det meningen en massa tungt mekaniskt jobb skulle läsa hjälpa mig med mer Ja, men jag har ju Lassie, jag tar upp stora hål för instrument, panelinstrument, ja. stora ja. plåtskåp och, och det är massa grejer. Ja. Och men... innan man vet att man någonsin får tillstånd för att sända med Radio Nord-sändaren ja. eh, så, den... så bromsar det hela. Ja, men den här, den här Radio här som hade förra åren, de kunde de hjälpa dig? Nej, det är ingen som hjälper mig. Du vet ju hur människorna är. Du får någon hjälp med någonting om man inte betalar massor. Du vet ju det. Ja, ja men det är klart. Vet jag förstår inte att du borde kunna eh, ha så stora kunskaper och, och sådana här grejer. Du skulle kunna sända radio till olika kyrkor och organisationer också. Ja, men det, jag kommer alltid ihop mig med... med, med med kyrkor beroende på det här att ja. jag, jag, jag, du vet inte hur du tror och de har vissa krav på att man ska leva på ett visst sätt och så vidare ja. och, och, och det, det var så trist du, du vet ju de där rockarna jag såg ju inte var det ju och jag minns att min mor berättade ju att hon hade det du, du, du vet hört det där och han hade ju han var ju pressad han hade hotat henne att någon hade varit stycke så, ska, så tog han fram med bibeln och läste upp några ja. ja, och när han färdigt ja. du det, det vet och och då, då fick hon mardrömmar och att, äh, stora svarta böcker frågade hon omkring ovanför sängen och öppnade sig, stängde sig öppnade sig, stängde sig böcker, böcker, böcker sa och omkring upp på skrek när hon var ja. äh, fem, sex år ja, ja. Men, men, och det gjorde i sin drick. tur att äh, det, och, det, ja. det är något som inte kan göra i alla fall så sa Jesus här till sina lärjungar ta nu era cyklar och cykla till Oljebergen självkommer jag efter Ja, det fanns inga bussar på Jesus tid. Jo det fanns i ristet. Det faktiskt. Vi var inte uppfunnet. Vad vet du om det? Och Och det är det, det, det jag tid. säker på. Ja, det, men det, det fanns inga uh, diesel- eller bensinmotorer. Mm, nej, men han sa så. I alla fall det fanns så här hästdragna bussar antagligen. Ja, det hette nog inte buss. Det nej, vad heter det då? Med, med, med, med eller något. Ja, men cyklar hade man redan på bynedsiden. På, det tror jag nog. Så han sa ja, att hon är där cyklar och cyklar, cyklar till Oljeberg. Självkomna efter en halv fabriker som gör att göra cyklarna. Jaså? Ja. ja. Nej, men så fick jag det. Men när jag alltså, konfirmerar mig, förstår du? Ja, jag är inte konfirmerat Inte? Det. Nej. Nej. Det beror ju på det också. Du, du vet att... Jag kunde inte tro det, det? Det vi ville, vi Nej, men det skrivit, är så det så minsta, så, så fick jag alla men att bekräfta mig förstår du. Ta nu era cyklar cyklat Oljeberg. Jag själv kom jag efter med halv fem bussen. Ja, det det var nog nog fel. i den där Bibeln och så det att det var en transport där. På senare tiden min son komprimerades av min dotter med, och då sa de så här: Ta nu era motorcyklar och åk till Olleberg och själv kommer jag att med få den om en timme. Så här, då var det ja, i modern tid, tid fin, fin, fin, kan man ju åka till kyrkan Va? med buss i, i modern tid ja men så så så, så säger man idag i alla fall, det har jag fått det ja, jag, jag vet att mina barn jag tog har tog ut alltså, kom jag har till det ja. ja, så ja ja lite underbröts efter en operation förstår jag ja jag vet det. och så att så, jag kan inte prata riktigt så att jag bara tycker att det är bra att kunna prata med det det var intressant program idag, förstår du? du ja, det är... Du vet att vi lyssnar, på. förstår du? Vi har opererat mot magcancer, förstår ni? Ja, ja, ja. jag vet det. Jag måste så här, lägga på nu så att jag, jag undrar, man kan inte prata längre. Hej då, Georg. Nej ja, då, tack för att du ringde. Hej. Ja, nu är det. Nu ska vi se om det kommer. Hallå? Ja, jag, Peter här. ja. Jo, jag, näm jag nämner så här i samband med tidigare inringar Att första människan i år blev 930 år gammal Det står i första moseboken 5, -5 Ja, jag tror de har lyckats säga Han människor blev 145 år med hormonbehandling Ja, men det står ju i gamla testamentet Första moseboken 55, Att Adam ja. blev 930 år i år Ja, men det kanske har blivit fel en nolla för mycket. Ja, ja, det är klart. Utryckningen ja. eller någonting. Men där står vi nu under frågan, Georg. När det står i gamla testamentet. Och vi har ju aldrig varit där, vi som bor nu, här på jorden. Nej. Att, men å andra sidan kan man ju kanske nämna så här då, Georg. Gud ser allt. Herrens blick når överallt, Georg. Den följer både onda och goda. Ja, men den, den följer det du vet, lagarna för ljuset och, och, och, och, och, och saker. Man kan inte se allting. Nej, nej, det är klart. Inte ens din Men du känner till, som du har nämnt tidigare i år, att vi har en fri vilja. Ja, delvis. Den styrs av hjärnan då, och, och instinkter och allt möjligt. Har Gud givit oss en fri vilja? Människan ja. gör upp många planer i år. Men ja, det, det här är mycket inprogrammerat när hjärnan konstruerades en gång. Ja, jag ja, det, ja. det, det här, det, det är ju förskräckligt att man inte har DNA-koden efter sen en gång. För då hade man kanske i framtiden kunnat rekonstruera den. <laughs> ja, du menar att, ja, att det men går Ja, men hade haft DNA-koden, du vet, efter stöd. Och det låter ju fantastiskt Georg. Ja då hade jag kanske kunnat <går> får tillbaka sitt liv. Ja, ja ja. just det. Jo då ja, det har man bara exakt alltså, Så uppstår det typ <går> samma sak som när han utvecklades som foster. Mm. Avslutningsvis då Georg kan man väl nämna Kvinnan ska underordnas i mannen i all. Liksom kyrkan underordnas i Kristus. Då ska också kvinnorna gärna undordna sig sina män. Ja, men jag tror att det är nog svårt att få visa tuffa kvinnor att underordna sig männen. De hade, ja. har väl en, en spärr mot att vara slavar. Men det fanns ju, det, det, det, de där, det fanns ju en film som hette Hemsla vinnor <går> Du vet, ja. de där eh, pigorna som var hemma hos folk och som mm. såg ut som sjuk, Ja, De var goda. Vi gör som Han du berättar den här cassetten så ja. här: ja, gör vänder referensband. Ja, så den är det klart. Klockan 6, ja, jag kan ju prata till klockan 6. När... Du var ju på väg att gifta dig med en känd många. Ja, gången, det vill så. jag inte prata om det här. Men, men, det, är bra, men det, du vet, det har varit många. för Jag hade hoppats, men det, det var ju ett jäkla med att min mor var, var, var ute på sjukhuset och sjuk. Och det blir ju många rädda för. Men, och att det var så mycket skulder på villan, att ekonomin var så dålig. Det var ju det som slog ut allting för mig, märkte jag. Det måste vara pengar, märkte jag. Inget annat. Ja, det är, det är som elden. Desto mer bränsle man ger elden, desto mer bränsle vill ha den. Det där pengar begärdes. Ja, det var ju hemskt att det skulle vara bil och visst stannade redan på 50-talet. Jag, jag, jag, jag, jag kunde, kunde ju inte tänka mig bilen, Du vet med min dåliga ekonomi Man fick Nej. ju vara glad om man kunde skrapa upp pengar till mat Och det var som värst kunde jag bara äta var tredje då ja. Okej okay, Georg Jag kläpper här då, jag önskar dig välgång Ja då Vi säger så, hej Hej då Hallå? Ja, det är Martin igen. Jag ska inte vara så långvarig. Men skulle vi inte kunna träffas någon gång och diskutera igenom de här frågorna. Jo, det är klart vi kan om vi kan det utan att bli osam som bäst slått. Ja, det är inga någonting. problem. Jag ska inte ta med mig boxhandskarna den här gången. Äh, och, äh, du vet jag, nu... Ja, han är handicappad så så svag så jag vill inte oh, stå Ja ja, men det ska jag ta extra hänsyn till. Ja det är bra <laughs> för att jag har ju inte sett det igen. Nej, men jag är absolut inte farlig när försäkrar. Nej, men jag minns en gång. Är det? När förr i var, stark, var Jag starkt. Då inte rädd. Då, då demonstrerade jag ju. <går> och jag brukar ju leka med i ibland. Och hålla i tummen så hårt. Han kom inte loss. Det var som ett är han Och han såg så starkt. du kan bryta min arm säkert om ja. du vill. Ja, du kan ju få inställa in det här. <går> Nej, jag, gör, Nej, det, jag, jag gör ingenting. Det kan vara Nej, men jag tycker... Jag delar inte uppfattningen om existentiella frågorna. Men jag tycker du ska fortsätta sända på något sätt och finnas i radion. Ja, bara jag hade föreningar som är intresserade av det här att det ska förening. Kunde jag få ett eget sändningstift så kanske jag köra ut musik och ha roligt. Du skulle behöva mig på nätet när jag blir så ledsen och ensam och inte kan göra det. Ja, det måste vi försöka lösa det problemet Ja, om det bara är den här svarta lagboken Var den en annan som finns Ut i Europa, då hade det gått att ordna Det i Holland och Nederländerna, det, det sänder de Mellanvård på nätterna roligt Verkligen Ja, ja det, Egna sändar och allt det, det verkar, du kan tydligen inte samarbeta Med den här Gunnar Andersson på, ja, jag Nej, en, nu är jag politiken jag tråka, tycker jag. Ja, det är politiken Ja, jag har ingenting mot politik Men men han gör det så oprofessionellt Tråkigt Ja jag är ju inte utbildad heller Och klara sånt Jag är det bara utbilda att Och bara lite starkare Där kan du fortsätta med det som har gjort ja, det också du vet. Det är det som är den stora poängen med politik Att det behövs ingen utbildning för sånt Utan det räcker med ett gott humör Och lite frimodighet Ja man tycker inte man ska jaga Vissa folkslag och sånt men jag vill Nej inte ta... det kan man inte göra, absolut inte Nej och framförallt det vet ju vad under Hitler tiden och allting. Det var ju vissa människor, det var ju fruktansvärt. Ja, jo, men sånt ska vi inte hålla på med alls. Alltså. Men, men det du kan vill vi... ju inte kommentera i radio heller, för då kan folk tycka att det, att det har en viss uppfattning. Ja, det. men eh, vi ska ju, vi kan syssla med en sund och genomtänkt samhällskritik. Alltså. Ja, men du säga, man har säga att man inte en chans i... Det är de stora farberna som bestämmer i riktan och regeringen. Jag kan inte få igenom ett dugg om en fri rad. Du vet hur Radio Nord stoppades och allting. Inte allt. Då kan du ryta till och, och visa vad du kan. Och du vet när Jack Hotjacket som var mycket försiktligare pratare än jag, eh, inte kom och har varit med någonting. Utan raden Nord stängdes så alltså bara. Du kan du ryta till och visa att du förmår någonting. Ja, men jag kunde. Det, du vet, Det kan de, du säkert. Ja, man, man inte åker in i ett ålderhållshem och sitter i fängelse som är gjorda. Ja, det kan det vara väldigt svårt. Och, och du har ju med, där. Jag fick, fick hota ut. med juridiska åtgärder för att någon skulle komma ut. Och jag är ju sjuk. Och, och borde jag ha varit på sjukhuset, säger alla. Men det är ju inte. Men jag skiter i det. Men jag skulle föreslå att du och jag och Lennart och Kent Andersson och lite andra inringar här träffas någonstans och äter en god middag och sagt, jag bjuder på det ja, vi får se längre fram, nu har klockan behemst mycket ja, det är problemet om man inte föreslår någonting så vill folk inte ställa upp alltså, de nej det är ju det, de pratar om men ställer aldrig upp och hjälpa nej, mig att jag man min donation hjälpa mig så att man kunde ha tak i framtiden och så. jo men jag kanske är allvarlig och vill det men ring mig nu. Är... Ja, du, du kommer bli förskräckt när du kommer hit och får se hur det ser ut taket. Jag är inte så lätt skrämd. Nej då, det tror jag är säkert. Ja. ja, vi säger så för nu Hej. kopplar det snart ur. Hej. Hej. Nu telefonväxter är i slut och Gunnar kommer, ska komma in. Ja, jag hittar nog inte Ben, men det inte. Hallå? Ja, hallå, det här var Kent. Jag skulle bara säga att jag skickar in nu senast 50 kronor till Gunnars Jallarornen. Hur många Och jag skickat till dig? Varför är det, eftersom alla nu är så givvilda, varför kommer inga pengar till dig då? Jag vet inte. Jag har ju skickat in pengar, men du säger ju inte ens tack. Jag har inte tack. kommit äh, till hand. Nej, men jag har ju skickat pengar till dig. En gång så skickade jag ju 200 spänn. Hade du inte hittat dem så har du i i brevlådan eller någonting liknande. Så nej, det de inte. finns och, inte. Då har du och in syfta. Nej, men här, så, man måste ju visa lite engagemang i alla fall. Nu är jag ju trött på det där. Men jag har ju skickat till Gunnar för att han... Men jag ska skrämma upp också. Ja, du var beredd att kopplas ur rycken med som helst nu. Nej, men jag har ju skickat hela fallet. Ja, jag har skickat skivor och liknande som du hade spelat. Men jag ska bara säga att jag ska skrämma... Jo, jag körde den där gniselmusiken så lyssnar in. Jag ska, ska skrämma Lennart lite också att... Eh, jag hittar mig själv och jag skräms inte för det, för jag är ju med mig själv och kan stå för mitt namn. men ja, det var inte men du som skickade de där skivorna så röster Andersson på i alla fall nu. Du måste ha kunnat, eh, du vet han. Eh... Ja, men jag skulle säga så här nu att eh, jag hittar ju mig själv nu från Jallarornet, Ring T1, Radio 1, så att eh, Lennart...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 I see a phoenix rising Like the phoenix from the ashes raised Sweeping so evil before him He's marching, marching to the time.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 Marching, marching to the times Marching, with your battles before life Marching, but what you say is spread it all around Not rising, Phoenix rising But what you say is spread it all around Not rising, Phoenix rising 612 i Stockholm. Ni kan besöka oss på guna1.tk. Vår webbradio dygnet runt är nedradion.tk. Vi kan stödja oss ekonomiskt också på plus i nummer 634252-1. Och våran försäljningsverksamhet alltså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 ni kan lyssna via internet också och ni kan höra sändare på 88 MHz. Då besöker ni Stockholms näråterförening på narradio.se-webbradio och så väljer ni länkarna där till 88 MHz. Det är ett litet folk. är vi dock någon gång komna från böndes, torpares, backstug och sittare stugor ensamheten i stora östliga skogar har svensk folksjäl danats genom tusenden av år brottningen med stenen och stubbarna och åken bröt har gett oss krafter andliga och kroppsliga och starkt motstånd utvecklar starka krafter så har detta lands skog och mark präglat oss, gett oss det egnaste upprinnelsens källa till vår folkstyrka den ensamme skogsboens stolthet och frihetsinne och den seger odlarens ihållighet. Det verkliga svenska är sådant där ursprunget vår växtplats. Det är för mig den barndomens jord. Där sprang bar barfota i något dussins somrar och sände det buskens barr under fötterna. Barndomens mark, det är vårens allt ljusare kvällar men en över stugbacken och tranernas skrik från serret. Det är sommarens solvärmda bäck med sitt ljumma vatten plaskande kring barnabed med sårskorpor på knäna. Det är höstens röda lingontugor och det nedfallna äpplet i daggräset en klar morgon. Det är vinterns nödriver vid fastebron. Det är och källbacken. Det är några barn i en gråmås i soldatstugan på skogsbacken en enslig kväll i skymningen. Fare för regimentsmötet mor på dagsverket uppe i roten.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 Det är och trygghet i ett fredigt land där barnen fria av fria föräldrar. Ett land där också de minsta backstug barn får pröva sina möjligheter av alla slag så långt deras kraft räcker till. Ett land där var får växa efter sin egen art. Detta är det egna, det som aldrig ska låta sig utbyta mot något främmande. Detta är roten och blodsband, min andliga arvslott.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 det Rätsla känner vi ska upp till torget Sopa rent, städa hela stan Trötta på att hulsas kring av flumbyrokrater Tillfram det politiker och knarkadvokater Etablissemangets ljuva pack Gärna syns i frack om så svarta fåglar själva himlen förmörkar upp uppåt hemma solljusa björkar Fjället snö och sommar fjärrens strand Kära gamla land Som en ordan Vind vi asar med oss Höga asar Sången gör till storm som hämtar kraft stiger till orkan Mitt i gatan Fram nu vänner ingen Rädsla känner vi Skall upp till torget Sopa rent Städa hela stan